Evo kratko da kažemo nešto i ovo Mešidu koji se zove Mešidul Kibletein, e, Mešid sa dvije kible, naime, e, kada smo s vanj došli ovde u Medinu, 17 mesje su zakretali prema Jerusalemu, jer inače Jerusalem je početak istorije i kraj istorije, to su bili svi pengamberi. Ali ipak Mohamed Aleyhisselam je želio da se okreće prema, prema Meki, prema Kjabi, pa Allah upravno to govori da bi iskušao vjernike ko, ko, ko, kako će biti pokorni. Pa je, kaže mi vidimo da ti pružaš svoj pogled prema nebu i mi ćemo ti dati kiblu sa kojom ćeš biti zadovoljan. Pa je ovdje, u jednu, dok su musmani i ikindiju, dole je već jedan nas klanju u, u, u posniku džami i tada je naređeno da se okreću prema Kjavija, a okretili se prema Jerusalemu. E, zato e, Beno Israile e, zavid je na, na Kibli jer su... Željeli da ide li ostane Kibla Jerusalem, pa je Kaaba postala Kibla i onda je ovaj rekao, kako vi klanjate prema Jerusalemu, treba da se okrenete prema Kjavi, pa smo se manu namazu krenuli istovremeno na drugu stranu, što je to bilo dozvoljeno. Evo da vidimo, mogu ja to približiti, ovaj malo svoje označeno, gori kao drugi i radi. Pa je to ostala džamija, sa dvije kible, znači u istomnom mazu su krenuli iz jednog pravca u drugi, znači kiaba je naša kibla, a eto bilo jedno vrijeme i Jerusalim, eto da zna naša virtuelna opcija. I ovo je sad ovdje se dođe, eto planjao se dva rukijata, eto i znak sjećanja na jedno to pravilo, da bi Allah iskušao vjernike koji će slušati ili neće, da neće pametovati, a što je to sada na drugu stranu se okreći. Toliko za ovo ovdje javljane izmešljate u kibletenju.